Basme în limba română. Fratele invidios și duhul verde. A fost odată ca niciodată în regatul Glegiot un soldat pe nume David. David era comandantul suprem al armatei regale și era respectat de toți cei din regat. Băieții îl admirau, iar bătrânii își doreau să aibă copii ca el. David, David, David! David! Mulțumesc David. Ești tare, bun. Când cresc, vreau să fiu ca tine. Toată lumea îl iubea pe David, mai puțin fratele lui, Denis. Denis era fratele mic al lui David și îl invidia pe acesta. Era laș și, spre deosebire de fratele lui, nu era plăcut de oameni. Însă, David își iubea fratele. Ai mâncat, frate? No, Nu-ți face griji pentru mine? Vezi-ți mai bine de treburile tale. Dar frate! Însă Denis nu vroia să asculte. Într-o zi când David a primit încă o medalie pentru curaj din partea regelui, Denis s-a înfuriat. Până aici nu mai suport! Nu pot să mai trăiesc în umbra fratelui meu! A venit vremea să plec! Astfel a plecat în regatul învecinat călare pe cal. A călătorit zile întregi și a ajuns într-o pădure unde s-a hotărât să se oprească și să se odihnească. În sfârșit, am scăpat de fratele meu și de fanii lui! Nici măcar regele nu se oprește din a lăuda! Uf! În momentul acela, a văzut o lampă sub un copac. Strălucea puternic, iar asta l-a făcut curios pe Denis. Ce lampă stranie e aceasta? A luat-o în mână și a examinat-o atent. Pare goală și inutilă. Totuși trebuie să recunosc că e foarte strălucitoare. Hmm, mai bine aș păstra-o. Poate o voi vinde în piața din satul învecinat și voi scoate bani de pe urma ei. Așa că a păstrat lampa în geantă și a plecat să-și caute de mâncare. Și-a adunat destule mere pentru el și s-a așezat sub copac ca să le mănânce. Când era pe cale să muște dintr-un măr, a auzit o voce strigândul. l Stăpâne! hrănește mă stăpâne, că mie e foame. Poftim, cine e acolo? Stăpâne, eu sunt servitorul tău. Scoate-mă de aici, stăpâne, și hrănește-mă, chiar eu îți voi oferi orice îți dorești. Denis a rămas șocat când și-a dat seama că vocea se auzea din geanta lui. Mmm, visez, mi se pare? Și a băgat mâna în geantă și a scos lampa. E, alo, e cineva acolo? Da, stăpâne, sunt aici Ce? Stăpâne, nu-ți fă griji, sunt servitorul tău Freacă lampa și eu voi ieși din ea De unde știu că nu mă vei răni? Fiindcă tu ai lampa, iar cel care are lampa este stăpânul meu Denis s-a gândit ceva vreme Nu cred că strică să încerc Așa că a frecat lampa și din ea a început să iasă un fum colorat Fumul s-a transformat apoi într-un duh verde Danis a rămas cu gura căscată. Stăpâne, mulțumesc că m-ai scos din lampă. E tare foame. Ce pot să mănânc în afară de merele acestea? Ce? Hm. Mm, servește-te! Danis l-a urmărit pe duh înghițind toate merele dintr-un foc. Acesta s-a mângâiat pe burtică și apoi a râgâit. Uh, scuze! Vai! ha <laughs> ha Acum, stăpâne, spune-mi ce-ți dorești, iar eu îți voi împlini pe dată dorința. Hmm construiește o casă luxoasă! Dacă poți, așa cum zici, o casă cum nu au nici măcar regii! Cum dorești, stăpâne! Într-o clipită, dintr-un nor de fum, a apărut o casă minunată! Era aurie și păsările zburau în jurul ei, ciripin! Wow! E uimitor! Ce mai dorești, stăpâne? Vreau să o aduci aici, pe prințesa Lana, la mine! Dar, stăpâne, asta ar însemna să o răpesc. Ești sigur că vrei să fac acest lucru? Da, e clar. E singura cale de a mă răzbuna pe fratele meu, de vreme ce e îndrăgostit nebunește de ea. Cum dorești, stăpâne! Așa că duhul s-a dus la palat și s-a strecurat în camera prințesei Lana. Prințesa dormea. considerându momentul potrivit, duhul s-a folosit de magia sa ca să o facă pe prințesă să dispară. Dar chiar atunci, în cameră a intrat servitoarea prințesei Lana și văzându-l pe duh, a început să strige în gura mare. Aaaa! Aaaa! Servitoarea a fugit pe dată din cameră ca să le cheme pe gărzi. Atunci, duhul a pocnit imediat din degete și a dispărut pe loc. David, împreună cu gărzile, a dat buzna în cameră, dar era deja prea târziu. În pădure, în casa lui Denis, prințesa și duhul au apărut din neant. Prințesa încet încet s-a trezit și văzând că ea într-un alt mediu s-a speriat Unde? Unde sunt? Ce se întâmplă? Îmi pare rău, prințesă, dar stăpânul mi-a poruncit să te aduc aici Stăpânul, ești un duh adevărat sau visez? Chiar atunci a apărut în cameră Denis bătând din palme Bine ai venit, prințesă! Sau să-ți spun prizonieră? <laughs> Danis? Tu? Ce? Ce vrei de la mine? Ce se întâmplă? <laughs> Te-am răpit ca să le dau o lecție Lui David și celor din Gleicot, da O lecție? Ce spui acolo? În regat, regele era tare supărat Nu-ți face griji, regele meu, îți voi aduce fica înapoi dar cum vei face asta, David? A fost răpită de un duh, din cât am înțeles! Cu un mic ajutor! David i-a explicat regelui despre busola sa cu care putea da de urma ființelor supranaturale. Ținând cont de direcția indicată de săgeată, ea se află în pădurea întinsă alban. Atunci, du-te imediat acolo, curajosule David, și adu-mi-o! Eu. Adu-mi-o eu și pe persoana care a îndrăznit să o răpească! O voi pedepsi cât se poate de aspru, să știi! David a încuvințat și a plecat cu soldații. De ce e răpirea mea o lecție pentru David? Aaa, fiindcă e îndrăgostit de tine! Prințesa Lana s-a bucurat atât de mult să audă asta, încât a uitat că fusese răpită. Poftim? E îndrăgostit de mine? Eu o iubesc de ani întregi! Mulțumesc, Tanis! Ești un dulce! Uh, cum? Dulce? Nu... Du dulce. Sunt... sunt Denis, stăpânul duhurilor. Stăpâne, practic vorbind, eu sunt unul singur, deci... Gura! Nu asta e important! Deloc, deloc, deloc! Ideea e că te-am răpit și te voi duce înapoi tatălui tău în schimbul regatului Gleicot. Odată a ajuns rege... Îl voi închide pe David și voi fi fericit pentru totdeauna! <laughs> Danis, vorbești serios? Îl cunoști pe fratele tău mai bine decât oricine! Crezi că va pierde în fața ta și a omulețului suia verde? Hei! Fii mai respectuoasă! Mai răpit din camera mea în timp ce dormeam! Tu să fii respectuos. Îmi pare rău! Ce se întâmplă aici? Vă împrieteniți cumva? Eu am o misiune! Chiar atunci, David a intrat în casă pe fereastră, ținându-se de o frânghie. Scuze, am întârziat. Ești bine, prințesă? Oh, da. Sunt bine. N-am nicio scărietură. David a zâmbit și s-a întors către celălalt colț al camerei. Văzându-l pe fratele său alături de duh, acesta a rămas șocat. Tu? Dennis? Da, eu. Eu am răpit-o pe prințesă. Dar de ce? Fiindcă te urăsc. Uresc faptul că toți te admiră și te venerează, iar de mine nu-i pasă nimănui! Am stat în umbra ta toată viața! Nu mai suport, să știi! Dar, frățioare eu, eu te iubesc! Gata! Duhule, prinde-l imediat! Duhul a rămas nemișcat, așa că Denis s-a întors spre el! Duhule? N-are nicio putere în fața busolei mele! Îmi pare rău, frate... Dar aventura ta se încheie acum, să știi! Înfuriat, Denis a sărit la David, dar chiar atunci gărzile s-au pus în fața lui și l-au prins. David a pus duhul înapoi în lampă pe care i-a oferit-o prințesei Lana. Asta e pentru tine, prințesa mea, ca să fii la loc sigur. Prințesa Lana a zâmbit și l-a îmbrățișat pe David. Oh, te iubesc, David! În aceeași zi, David s-a întors la palat cu prințesa și l-a dus pe fratele său în fața regelui Regele era tare bucuros că și-a recuperat fica A îmbrățișat-o, apoi s-a întors spre David Sunt tare mândru de tine, David Ai arătat încă o dată ce războinic măreț ești spune cum vrei să-ți pedepsesc fratele? Hm? O, rege, știu că fratele meu a răpit-o pe prințesă Și știu că trebuie pedepsit dar inima unui frate nu poate să dorească răul De aceea te rog să le liberezi pe Dennis Iar eu promit că el nu va mai face rău niciodată nimănui Auzind acestea, Denis a început să plângă Și și-a dat seama cât de mult îl iubea fratele său Așa că a căzut în genunchi M-am înșelat în privința ta Acum înțeleg de ce se spune că ești cel mai bun Regele, văzând acestea, a fost tare mișcat. Se pare că ți-ai învățat lecția, Denis, dar oricum trebuie să te pedepsesc. Astfel te numesc cavaler în armata regală. <laughs> David și prințesa Lana s-au căsătorit într-o ceremonie superbă. Denis a fost tare fericit. Cât despre duh, acesta a fost eliberat de prințesa Lana, dar el a ales să rămână în regat ca să invețe pe copii despre forța bunătății.